Перша книга Царів. Розділ 19. Ахав оповів Єзавелі все, що зробив Ілля, та як він повбивав мечем усіх пророків. Тоді послала Єзавель до Іллі посланця, сказати: Нехай же й мені те боги заподіють, та ще й причинять, коли я завтра, о цій добі, не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив із життям кожного з них. Злякався Ілля, встав та й пішов звідти, щоб рятувати своє життя. Прийшов він у Версавію, що в Юдеї, і лишив там свого слугу. Сам же пішов у пустиню. День ходи. Прийшов та й сів під ялівцем І почав просити собі смерті, кажучи «Буде з мене! Тепер, Господи, візьми мою душу, Бо я не ліпший від моїх батьків!» Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнувся його ангел І сказав йому «Вставай, їж!» Дивиться він аж ось біля нього печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився, та й ліг знову спати. Та ангел Господній прийшов у друге, торкнув його і сказав, «Уставай та їж, бо далека тобі дорога». Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов сорок день і сорок ночей, аж до Божої хорив гори. Там він увійшов у печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє. «Чого ти тут, Іллє?» Той відповів. «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій. Жартовники твої поруйнували, і пророків твоїх Вістрями повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу. Господь сказав йому, Вийди, встань на горі перед Господом. І ось прийшов Господь. Великий, потужний вітер, що розривав гори і торощув скелі, йшов перед Господом. Та не у вітрі, Господь. Після вітру стався землетрус, Та й не у землетрусі, Господь. По землетрусі вогонь, Та й не у вогні, Господь. Після вогню тихесенький лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, То затулив обличчя плащем, Вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос. «Чого ти тут, Ілле? Він відрік. «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій. Жартовники твої поруйнували і пророків твоїх лезами повбивали. Заставсь я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь же йому сказав, «Іди, Вернися твоєю дорогою до Домаської пустині. А як прийдеш туди, Помажеш Хазаела царем над Арамом. Потім помажеш Єгу, сина Німші, Царем над Ізраїлем. І Єлисея, сина Сафата, з Авел-Михоли. Помажеш пророком замість себе. Хто втече від меча Хазаела, того вб'є Єгу. А хто втече від меча Єгу, Того вб'є Єлисей. Я заставлю собі в Ізраїлі сім тисяч, Коліна яких не гнулись перед Ваалом, І уста яких його не цілували. Пішов він звідти, І знайшов Єлисея, сина Сафата, Що орав дванадцятьма парами волів. Сам він був при дванадцятій, Ілля прийшов проти нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Ілею і сказав, «Дозволь мені поцілувати батька і матір, тоді піду за тобою». Той відповів йому, «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину та й роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Ілею і служив йому.